Люцесінь, Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Листок будинок шицянам розташовувався у верхній частині розлогої крони. Це було просторе приміщення з усіма побутовими зручностями, які тільки спадали на думку, навіть власною тренажерною залою та зимовим садом і водограєм. Це тимчасове житло надане мені флотом, пояснив шицян. Вони сказали, що на мою пенсію. Зможу собі дозволити значно розкішні покої. Того зараз прості люди живуть так комфортно? Здається, такі є. За такої архітектури найліпше використовується простір міста. Великий листок нині за розмірами дорівнює цілій будівлі наших часів. Але вирішальним чинником є депопуляція Землі від часів великого занепаду. Тепер людей на планеті значно менше, ніж у золоту добу людства. Даши, але ж ти громадянин космічного флоту. Та що з того? Я вже на пенсії. Що мені там робити?» Лодзі почувався у будинку значно комфортніше. Головним чином через те, що більшість інформаційних екранів були вимкнуті, хоча подекуди на стінах і підлозі все-таки ми готіли окремі смужки. Даши тупнув ногою, викликав інтерфейс управління приміщенням і кількома рухами перетворив звичайну стіну на прозору. Перед їхніми очима постала краса нічного міста. Ті дерева світилися вогнями, ніби ліз прикрашених до свята різдвяних ялинок, з'єднаних миготливими гірляндами, потоками летючих автомобілів. Лодзе підійшов до дивана, доторкнувся до його поверхні. Вона виявилася жорсткою, ніби мармур. На цьому взагалі можна сидіти? – поцікавився він. Отримав ствердну відповідь і обережно опустився на одну з подушок. Неначе вскочив у замолену водойму. Подушки та спинка дивана автоматично набували форми тіла, розподіляли вагу і мінімізуючи тиск для максимально комфортного сидіння. За два століття мрії, які опанували його, коли він лежав на брилі залізної руди в кімнаті медитації штаб-квартири ООН, стали реальністю. «У тебе є снодійне?» – запитав Лодзи. Навіть у справді безпечному місці він не дозволяв собі розслабитися і почувався остаточно виснаженим. «Немає, але купити не проблема», – відповів Даши, вправно вистукуючи щось на стіні панелі. Ось є пігулки, які можна придбати без рецепта. Називаються річка снів. Лодзи уявив фантастичний спосіб телепортації ліків або ж отримання дієвих речовин через хімічні реакції за допомогою новітнього 3D-принтера. Але все відбулося значно простішим. За кілька хвилин невеличкий літальний апарат кур'єрської служби наблизився до прозорої стіни, маніпулятор простромив флакон у круглу дірку, щоб як там утворилася. Лодзи забрав ліки з рук Шицяна. На його подив... Упаковані вони були просто, без жодної рекламної панелі. Згідно з інструкцією, однієї пігулки було достатньо, тож, діставши ліки, він пішов по склянку з водою, що стояла на столику посеред кімнати. А ну, зачекайно. Ну. Деши забрав слоїк із рук Лодзи. Уважно роздивившись, перепитав. Прочитай, що тут написано. Я замовляв річку снів. Лодзи зачитав довго англомовну назву снодійного. Не знаю, що воно таке, але без сумніву це не річка снів. Шиціан відкрив вікно інтерфейса на журнальному столику та завдав пошук провізора в мережі. За допомогою лодзип він зрештою знайшов потрібного фахівця. Лікар у білому халаті, роздивившись коробку з препаратом, перевів здивований погляд на Даши. «Звідки це у вас?» попив просто тут». «Це неможливо. Даний препарат рецептурний і регламентований до використання лише в центрі гібернації». «Ці пігулки, яким чином вони стосуються гібернації?» Цей препарат використовується для введення пацієнта в стан нетривалої гібернації від 10 днів до року. Тобто потрібно просто проковтнути пігулку? Ні-ні. Поза як під час гібернації на нетривалий термін не застосовуються кріогенні технології, пацієнт перед вживанням препарату має бути під'єднаний до системи штучного кровообігу. А якщо просто проковтнути пігулку? Помрете. Але це буде безболісна смерть. Тому таким способом часто користуються самогубці. Шиціан погасив екран і роздратовано кинув флакон на стіл. Зміряв лодзи довгим поглядом і випалив. «О, дідько! Егеш!» – відгукнувся той і приліг на диван. Саме цієї миті стався останній цього дня замах на вбивство. Тільки на голова лодзи торкнулася твердої спинки дивана та почала вгинатися, зусібіч охоплюючи його. Але процес не зупинився, як те мало бути. Натомість спинка дивана міцно затиснула голову і шию лодзи. Далі відростила пару щупальців і почала його душити. Бідулаха не мав змоги навіть зойкнути, лише з хрипів. Очі в нього ледь не вискакували з орбіт. Даши метнувся на кухню, схопив ножа і кілька разів змахнув ним, обрубуючи щупальця на шиї Лодзи. Далі він руками видер друга зі смертельної пастки. Лодзі повалився на підлогу, поверхня дивана зарябіла повідомленнями про помилку. «Приятелю, це вже вкотре за сьогодні я тебе рятую» запитав Дашим, розтираючи забиту руку. «Здається, вже в шосте!» – прохрипів Лодзи. Його знудило. Він без відкинувся на диван, але підхопився, ніби вдарений струмом. Хилитався з боку в бік, але боявся будь-чого торкатися. «Коли ж я стану таким самовправним, щоб рятуватися самотужки?» «Може й ніколи», – відверто заявив Дашим. Щось схоже на пилосос, викоталося не знати звідки і заходилося прибирати блювотиння. «Тоді я в цьому збоченому світі просто готовий мрець». «Ну, не все так погано. Ось що я думаю. Після першого марного замаху було ще п'ять спроб поспіль. Це не почерк професіонала, а помилка аматора. Маємо негайно зв'язатися з поліцією, а не чекати, поки там завершать розслідування всіх інцидентів і дійдуть висновку, що вони певним чином пов'язані. Хтось припустився помилки, повторюючи замахи. Даши, слухай, твої методи розслідування були добрі два століття тому». Не думаю, що і зараз можна робити припущення щодо к'ю і спираючись на твій досвід. Е, хлопче, такі речі старі, як світ, і завжди залишатимуться актуальними. А щодо того, хто припустився помилки, то я навіть не певен, чи справді існує цей хтось. У двері подзвонили. Шицян пішов зустрічати гостей, відчинив і побачив кілька людей у цивільному. Йому не потрібно було дивитися на посвідчення, щоб зрозуміти, хто завітав. «Тиба! Виявляється, в цьому світі ще залишилися детективи з плоті й крові. Проходьте, колеги!» Троє гостей прийняли запрошення та ввійшли, а двоє залишилися в коридорі. Старшим групу виявився молодик років 30 з вимкненим екраном на одязі, як у даши та лодзи. До того ж його китайська не мала жодних пізніших запозичень із англійської. Чиста класична путунхуа. «Мене звуть Годжимін». Я працюю в Департаменті цифрової реальності Міського бюро громадської безпеки. Ми запізно зреагували на все, що трапилося з вами. Перепрошую за таке службове недбальство, але врахуйте, що останній подібний випадок трапився ще півстоліття тому. Він гречно розкланявся з даши. Прийміть, будь ласка, моє щире захоплення вміннями поліцейського старої школи. Сьогодні офіцерів поліції з подібними навичками годі шукати. Поки офіцер Го водив їх у курс справи, Даши та Лодзи помітили, що в будинку вимкнулися і решта екранів. Скидалося на те, що перед візитом поліцейські від'єднали листочок від глобальної мережі над цифрового зовнішнього світу. Двоє інших правоохоронців зосереджено працювали, і Лодзи побачив у них річ, що здавалася безповоротно втраченою в ці часи – ноутбук. Хоча ця модель була завтовшки, як аркуш паперу. «Вони становлять брандмаур для цього листка», – пояснив дії підлеглих Го Джимін. Я запевняю вас, що зараз ви перебуваєте в цілковитій безпеці. Гарантує отримання належної компенсації від урядової системи громадської безпеки. Ми вже сьогодні, де ще взявся пригадувати і загинати пальці, заробили чотири компенсації. Мені це відомо. Внаслідок низки цих пригод полетить чимало голів у найрізноманітніших секторах міського управління. Тому я уклінно прошу вас обох співпрацювати зі мною, бо зовсім не маю бажання опинитися в списках на звільнення. Заздалегідь вам вдячний. Чудово вас розумію, – відповів Дашин. На колишній службі мав такий самий клопіт. Вам потрібні подробиці наших пригод? Немає такої потреби. Насправді, за вами весь час стежили, і всі ці події сталися, як я вже казав, лише внаслідок службового недбальства певних осіб. То можете пояснити, що відбувається? Кілер версія 5.2. Що? Комп'ютерний вірус, розроблений ОЗТ і запущений у мережу десь за століття після початку епохи кризи. У подальшому багато разів доопрацьовувався, вдосконалювався і оновлювався. Це вірус-убивця, що ідентифікує свою ціль у багато способів, серед іншого через підшкірний чіп-ідентифікатор. Після виявлення місця знаходження жертви, вірус-кіллер маніпулює всіма можливими зовнішніми пристроями, обладнанням, механізмами для скоєння вбивства. Як це працює, ви могли сьогодні побачити на власні очі. Складається враження, що весь світ прагне твоєї смерті тому вірус часто називають модерновим прокляттям. Були часи, коли кілер навіть поставили на комерційні рейки і такими послугами торгували на чорному ринку. Ви просто вводите ідентифікаційні дані особи в програму, завантажуєте її у світову мережу, і навіть якщо жертви пощастить уникнути загибелі, її подальше життя в суспільстві перетвориться на щоденну гру в хованки зі смертю. Аж такий поступ, неймовірно, вигукнув Даши. «Створене сотню років тому, програмне забезпечення ще працює і здатне вбивати?» – вражено перепитав Лодзи. «Цілком. Розвиток комп'ютерних технологій майже припинився досить давно. Тож програмне забезпечення, розроблене сто років тому, цілком сумісне з наявними комп'ютерними системами. Після першого зараження мережі кілер убив чимало людей. Жертвою став навіть голова однієї держави. Але з плином часу антивірусні програми та брандмауери – боролися з пошестю, епідемія зійшла на нівець. Однак саме ця версія вірусу розроблена спеціально для полювання на доктора Ло. Але ціль перебувала в режимі гібернації. Тому вірус не активувався, він фактично спав. Тому й не був превентивно виявлений і знешкоджений системою інформаційної безпеки. І лише коли доктор Ло повернувся до життя, кілер 5.2 прокинувся і взявся до виконання своєї місії. Хоча його творець помер за століття до цього. Той століття тому вони ще прагнули мене вбити. Лодзе відчув, як повертається давно забутий страх. Саме так. Найсуттєвіше те, що дана версія кілер, створена саме для конкретного вбивства, і до сьогодні ніколи не активувалася. То які в нас плани? – запитав Даши. Глобальну мережу просканують на ознаки присутності кілер 5.2 і знищать його, але ця процедура потребуватиме значного часу. До остаточного знищення вірусу є два варіанти захисту доктора Ло. Перший – тимчасова заміна ідентифікаційних даних, але це не дає 100% гарантії, та й майбутньому можуть виникнути непередбачувані ускладнення. Нам достеменно невідомо рівень розвитку комп'ютерних технологій ОЗТ на час написання вірусу, тож цілком можливо, що Killer5.2 якісь додаткові способи ідентифікує жертву, тому проста зміна даних виявиться неефективною. Подібний випадок мав місце близько 100 років тому. Після активації програми захисту особи, яка охоронялася, та початку використання фальшивої особистості, вірус розширив критерії ідентифікації цілі і вбив сотні схожих людей, включно з первинною ціллю. Я пропоную вам другий варіант. Ви підіймаєтеся на поверхню і живете якийсь час там, де майже відсутні апаратні можливості для реалізації задуму Тверцяк Кілер 5.2. Ось і чудово, погодився Даши. Я без цього планував вийти на поверхню. А що там, нагорі? запитав Лодзі. Більшість пробуджених мешкають там, відповів Ши Цян. Вони не можуть пристосуватися до реалій життя в новітньому підземному місті. Це правда. Принаймні, я радив би провести там перехідний період, погодився офіцер Го. Усі аспекти сучасного суспільства – політика, економіка, культура, життєві навички і міжстатеві відносини – зазнали суттєвих змін, і нам до них складно адаптуватися. Але ж вам вдалося добре пристосуватися, зауважив Лодзи, роздивляючись офіцера. Вони з Лодзи відзначили, що той сказав нам. «Я ліг у гібернацію через лейкемію і прокинувся, чи зовсім хлопчиськом, у 13-річному віці», – з посмішкою відповів Го. Але ніхто не вірить, як складно мені було пристосуватися. Збився з ліку, рахуючи, скільки разів довелося звертатися по допомогу до психотерапевта. І скільки пробуджених змогли справді добре пристосуватися до реалій сучасного життя? – поцікавився Лодзи. – Чимало але на поверхні можна цілком пристойно влаштуватися. Командир спеціального загону підкріплення, відрядженого в майбутнє, Джан Бейхай, прибув для проходження служби. Відрапортував Джан Бейхай і віддав честь. За спиною в командувача Азійським флотом у всій красі зорів Чумацький шлях. Флагманський корабель флоту перебував на орбіті Юпітера, постійно обертаючись для створення штучної гравітації всередині корабля. Джан Бейхай подумки відзначив, що внутрішнє освітлення каюти капітана доволі тміяне, а зовнішній ілюмінатор просто колосальний. Складалося враження, що проєктанти намагалися інтегрувати внутрішній простір корабля з космосом, перетворивши їх на одне ціле. Командувач флоту на привітання відповів Вітання попередникові. З вигляду він був ще досить молодий. Слабкі відблиски від погон та кокарди на кашкеті вихоплювали з півмороку азійські риси. Коли на шостий день після пробудження Джан Бейхай отримав свій однострій Азійського флоту, він із подивом побачив стару добру емблему космічних сил. У центрі кола – срібна зірка, що терма променями-мечами. Хоча за минулі два століття емблема і не змінилася, сам флот став незалежною державою на чолі з власним президентом. А у віддані командувача залишалися виключно військові питання. Не треба лестажів командувачу. Зараз усі офіцери загону підкріплення – «По суті, зелені новачки, і нам доведеться ще багато чого навчитися», – заперечив Джан Бейхай. Командувач посміхнувся і похитав головою. «Це не так. Ви легко зможете опанувати всі інновації в управлінні флотом. А ось ми, швидше за все, не здатні прийняти деякі з ваших навичок і вмінь. Ось чому вас пробудили саме зараз». Командувач космічних сил Китаю генерал Чан Вейси просив переказувати вам вітання. Слова Джана Бейхая, здавалося, зачепили якусь струну в серці командувача флоту. Він повернувся до Ілюмінатора і почав роздивлятися зоряну річку галактики, ніби відслідковуючи наочний доказ невпинного руху часу. Він був справді видатною постаттю, теоретиком і одним із засновників Азійського космічного флоту. Та стратегія ведення воєнних дій, якою ми нині користуємося, досі не вийшла за межі теоретичних положень, викладених ним 200 років тому. Мені дуже хотілося б, аби він мав змогу побачити події дня сьогоднішнього. Сучасні досягнення набагато випередили його найсміливіші припущення. Але основи цього заклали в його, тобто в вашу епоху. Тим часом у полі зору виник Юпітер. Спочатку в куті іллюмінатора з'явилася частина планети, яка невдовзі заступила сей залила каюту помаранчевим світлом. У величезному океані її атмосфери потоки водню і гелію утворювали фантастично красиві орнаменти, неймовірних масштабів, і від погляду на них перехоплювало подих. За якусь мить, велика червона пляма постала в усій красі. Цього разу вихор антициклон завбільшки як дві землі мав вигляд гігантського сліпого ока цього розмитого світу. Усі три флоти розмістили свої головні бази біля Юпітера, бо його водно океан був невичерпним джерелом термоядерного палива для двигунів. Джан Бейхай зачаровано роздивлявся поверхню Юпітера. Освоєння нових рубежів і початок використання ресурсів цієї планети було його давньою мрією. І ось тепер він мав можливість на власні очі зблизька бачити її втілення. Він не вимовив і слова, поки планета велично пропливала повз Іллюмінатор. Командувачу, великі відкриття й досягнення цієї епохи зробили нашу місію непотрібною. Той відірвав погляд від Іллюмінатора. У жодному разі відрядження в майбутнє загонів на підкріплення – дуже поміркований крок. За часів великого занепаду космічні сили опинилися на межі краху, і саме такі загони відіграли величезну роль у їх стабілізації. Але склад нашого контингенту прибув запізно, щоб якось вплинути на ситуацію чи допомогти в боротьбі з ворогом. «Мені шкода, що все так склалося», – вираз обличчя командувача пом'якшив. «Після вашої гібернації чимало інших загонів також були відряджені в майбутнє, і ті, хто заліг у сплячку пізніше, мали прокинутися раніше за попередні загони». Командувачу, подібне рішення цілком зрозуміле, адже рівень і специфіка знань пізніших підрозділів були значно ближчими до ваших. Саме так, з часом у гібернації залишилася тільки ваша група підкріплення. Часи великого занепаду змінилися періодом бурхливого розвитку людської цивілізації. Зневіра, як явище майже зникла, і ваше пробудження вже не було нагальною потребою. Тоді керівництво флоту прийняло рішення. Повернути вас до життя перед самою битвою судного дня. Командувач, це найбільше бажання кожного з нас. Задоволено, відповів Джан Бейхай. Так, і це найвища честь для всього особового складу космічних флотів. Саме з цієї причини керівництво флоту і ухвалило подібне рішення. Але тепер обставини кардинально змінилися. Ви, звичайно, розумієте, про що йдеться. Командувач казав на чумацький шлях, що зурів у нього за спиною. Битва судного дня може взагалі не відбутися. Це чудово, командув Мій розпач від того, що я не візьму участь у цій битві, ніщо порівняно з великою перемогою, яка чекає на людство. Я лише сподіваюся, командування прислухається до нашого бажання приєднатися до флоту хоча б на найнижчих посадах і принести стільки користі, скільки зможемо. Командувач похитав головою. Згідно з законом, пробуджені відновлюються на дійсній службі здати виведення зі стану гібернації та отримують підвищення на один чи два ступені. Командувачу, так не має бути ми не бажаємо провести решту життя в тилу. Ми всі прагнемо опинитися на передовій лінії в епіцентрі бойових дій. Два століття тому стати членом екіпажу космічного флоту було заповітною мрією кожного з нас. Наше життя не матиме сенсу без підкорення космічних глибин. Але навіть з нашими нинішніми військовими званнями не маємо достатньої кваліфікації для служби у флоті, а про підвищення що й казати. Я жодним чином не натякав. На пропозицію відійти від активної служби. Навпаки, вас розподілять на кораблі флоту, і ви завершите вашу надзвичайно важливу місію. Дякую, командир, Але яку місію можна доручити нам за таких умов? Офіцер прямо не відповів, але не наче щось пригадав і запитав про інше. Ви не відчуваєте незручностей через те, що доводиться постійно стояти. У каюті не вистачало стільців, а стіл прилаштували так, щоб кожен мав змогу працювати стоячи. За рахунок обернення навколо осі. В середині флагманського корабля створювалася сила тяжіння, що дорівнювала шостій частині земної, тож не мало значення, стоїш ти чи сидиш. Різниця майже не відчувалася. Джан Бейхай посміхнувся. Жодних проблем. Свого часу я рік привів у космосі. А як щодо сучасної мови? Не виникає проблеми з спілкуванням з особовим складом? Командувач говорив класичною китайською. Проте більшість особового складу всіх трьох флотів для спілкування користувалися діалектом, що виник на базі сучасних земних версій англійської та китайської. Фактично, діалект був результатом повного злиття цих двох мов і мав приблизно рівні частки лексичних запозичень із кожної. Спочатку були певні труднощі, бо я не відразу міг зрозуміти, яке слово чую – англійське чи китайське, але досить швидко адаптувався. Мовлення дається важче, бо постійно провалюєшся в одну із мов. Це не так важливо. Якщо ви говоритимете будь-якою з двох мов, вас майже гарантовано зрозуміють. Службовці Генерального штабу вас детально проінструктували? Так, у перші дні після пробудження нас докладно ознайомили з поточною ситуацією. Тоді вам не треба розповідати про загрозу, пов'язану з існуванням ментальної печатки. Саме так. Остання перевірка особового складу, як і всі попередні дослідження, не виявила ознак присутності пропечатаних у лавах космічних флотів. Яка ваша думка з цього приводу? Існує лише два варіанти. Або пропечатані вже давно померли, або ж рівень їхнього маскування значно перевищує можливості нашого пошуку. Людина, переконана, що людство зазнає поразки, зазвичай обговорює свої ідеї з іншими. Але якщо таке переконання закріплене за допомогою технологій, воно тверде й непохитне, мов, неякісніша криця. У такому разі в проштампованого формується почуття покладеної на нього місії. Насправді, зневіра і скапізм – явище одного порядку. Якщо проштамповані справді ще існують, то рано чи пізно вони усвідомлять. Головна мета покладеної на них місії – втеча до безкрайого Всесвіту. І для досягнення цієї мети вони мають навчитися постійно і глибоко приховувати свої думки. Командувач схвально кивнув. Блискучий аналіз ситуації. Більшість ваших тест повністю збігаються з баченням цих проблем генеральним штабом. Командувачу, ситуація вкрай небезпечна. Погоджуйся». Особливо зараз, коли зон Тресоліран наближається до рубежів Сонячної системи. На сьогодні флоти складаються з двох типів кораблів, що різняться облаштуванням систем управління. Перший тип спроєктований із класичною децентралізованою системою, схожою на ті, що встановлювалися на кораблі у ваші часи. Командир віддає наказ, а відлеглі всіх рівнів ієрархії виконують їх у межах своєї компетенції та сфери відповідальності. На другий, більш сучасний тип кораблів, до якого належать усі бойові одиниці, що проєктуються та будуються нині, встановлюється централізована система управління, яка виконує наказ капітана в автоматичному режимі за допомогою бортової комп'ютерної системи. Значною мірою проштамповані несуть загрозу саме кораблям другого типу, поза як на них капітан здатен самотужки керувати відстикуванням і причалюванням, прокладанням курсу та прискоренням, навіть виданням вогню з переважної частини бортових систем озброєння. Використання централізованої системи управління, можна сказати, інтегрує капітана в корабель, перетворюючи їх на одне ціле. На сьогодні Азійський флот нараховує 695 бойових випилів кораблів з уряного класу, з них 179 новітні, тобто централізованої системи управління. Поведінка та досія капітанів саме цих кораблів і стане предметом пильної перевірки з нашого боку. Зазвичай процедура інспекції корабля передбачає його постановку в ДОК із заглушенням двигуна. Але за поточних обставин ми не зможемо цього зробити. Всі кораблі трьох флотів готуються перехопити трисоляріанський зонд. Це буде першим справжнім контактом людських військових сил із трисоляріанськими загарбниками, тож усі бойові одиниці мають бути на поготові. Тоді командувачі слід тимчасово передати управління новітніми кораблями надійним людям, запропонував Джан Бейхай. Він досі намагався вгадати, що за місія підготована йому та іншим пробудженим. У кому зараз можна бути впевненим? – запитав командувач. Нам достеменно невідомі ні масштаби використання ментальної печатки, ні технологія. За таких умов вірити не можна нікому, навіть мені. За ілюмінатором океани Юпітера змінилися сонячним диском. І хоча від орбіти газового гіганта відстан до Сонця була значно більшою, ніж від Землі, світло, що лилося в ілюмінатор, легко розчинило собі постать командувача, залишивши тільки голос, що лунав ніби ні звідки. А ось щодо вас, пробуджених, сумнівів немає. Ви лягли в гібернацію раніше, ніж було винайдено технологію ментальної печатки. І що не менш важливо, два століття тому основними критеріями добору кандидатів до загонів підкріплення були безсумнівні вірність і віра в перемогу людства. Ви і є тими людьми у флоті, в кому сумніватися не доводиться. Саме тому керівництво флоту вирішило призначити членів вашої групи підкріплення тимчасовими виконувачами обов'язків капітанів кораблів новітньої серії. Будь-які накази капітанів виконуватимуться бортовою комп'ютерною системою лише після верифікації вами. Два крихітні сонця засяяли в очах Джана Байхая, коли він заперечив. Командувачу, побоюйся це неможливо. Відповідати відмовою на наказ не наша традиція. Слова «наша» і «традиція» припали Джану Байхаю до душі. усвідомлення нерозривності, 200-річної лінії передавання традицій військових сил космічному флотові, додало йому наснаги. Командувачу, ми народилися за дві сотні років до цього. Якщо проводити аналогії з нашим часом, то це те саме, що поставити керувати есмінцем 21-го століття когось із офіцерів Биянського флоту. Тож, справді вважаєте, що Ден Шичан із Лю Бучанім не впоралися б із командуванням есмінцем ваших часів? Вони отримали чудову освіту, вільно володіли англійською. Питання лише в бажанні вчитися і самовдосконалюватися. До того ж, сьогодні керування космічним бойовим кораблем не вимагає знання технічних деталей. Капітан просто віддає загальні накази, а влаштування і принципу роботи корабля темний ліз для нього. Вашим завданням буде лише початковий аналіз отриманих від капітана вказівок, визначення їх доцільності і підтвердження системи управління кораблям. Нарешті, зважте, що на час проведення інспекції особового складу Кораблі будуть пришвартовані в дуках і нікуди не літатимуть, тож увійдете в курс справ в ході оцінювання їх стану. У такому разі ви передаєте нам забагато повноважень, якщо до того, аби залишити керування кораблем чинним капітаном, а ми здійснюватимемо функції загального нагляду. Коли ви трохи обміркуєте ситуацію, то зрозумієте, що це не спрацює. Якщо проштамповані ще справді існують і обіймають керівні посади, то, володіючи сією повнотою влади, вони за допомогою численних трюків легко вислизнуть з-під вашого контролю, а може навіть не зупиняться перед убивством супервайзера. Вам варто знати, що достатньо лише трьох команд, аби вивести корабель із централізованої системи управління з доку і відіслати в далекий космос. Після цього вживати будь-яких заходів запізно. Саме через це нам конче необхідно запровадити систему дублювання наказів.